Скло, вікно або дзеркало. Через свій дурний розум я забув одну добре мені відому річ. Сеньора Мароні дуже забобонна. Вона ні за що не розбила б дзеркало, отже, розбила вікно. Правда, її убиральня на підвальному поверсі, але там, напевно, є якесь віконце на вулицю або в двір, а ось тут жодних вікон. Він підняв голову і довго роздивлявся стелю. Раптом отець Браун швидко заговорив. Потрібно піднятися нагору, подзвонити, всім сказати. Який жах, господи, чуєте? Вони там кричать, декламують. Комедія триває. Здається, це називають трагічною іронією. Коли театр волою долі перетворився на будинок Скорботи, усій трупі випала можливість виявити дивовижні якості властиві акторам. Чоловіки поводилися як істинні джентльмени, а не тільки як герої коханці. Не всі любили Мандевіля і не всі йому довіряли, але вони зуміли сказати про нього саме те, що треба. А по відношенню до вдови вони виявили не лише співчуття, але й якнайтоншу делікатність. Вона завжди була сильною жінкою, — говорив старий Рендол. В усякому разі розумнішою за всіх нас. Звичайно, бідоласі Мандевілю до неї далеко, але вона завжди була йому зразковою дружиною. Як зворушливо вона іноді говорила, хотілося б жити інтелектуальнішим життям. А Мандевіль, утім, про мертвих нічого, окрім хорошого, так здається, говорять. І старий відійшов, сумно хитаючи головою. А як же, нічого, окрім хорошого, похмуро зауважив Джервіс. Утім, він, гадаю, не знає про таємничу відвідувачку. До речі, вам не спадало на думку, що його вбила загадкова жінка? Це залежить від того, сказав священник, кого ви називаєте загадковою жінкою. Ну, звісно ж, не італійку, поспіхом промовив Джервіс. Так, що до неї ви мали рацію. Коли ви ламали двері, то виявилось, що віконце вгорі розбите, а кімната порожня. Однак, як вдалося з'ясувати поліції, вона просто пішла додому. А я маю на увазі жінку, яка його шантажувала. Жінку, яка називала себе його дружиною. Як ви думаєте, вона справді його дружина? – Можливо, – сказав отець Браун, спрямувавши свій погляд далечінь, так воно і є. Тоді відомий мотив – це ревнущі, – сказав Джервіс. Вона ревнувала його до другої дружини, адже у нього нічого не взяли, так що годі будувати припущення про злодійкуватих слуг або злиденних акторів. «А ось ви зауважили дивну, виняткову особливість?» «Я помітив багато дивного», – сказав отець Браун. «А ви про що?» «Я маю на увазі загальне алібі», – сказав Джервіс. «Погодьтеся, таке алібі не часто трапляється. В усіх разом». Вони грали на освітленій сцені, і всі можуть один за одного поручитися. Нашим акторам надзвичайно повезло, що бідолаха Мандевіль посадив у ложу тих пані. Вони можуть засвідчити, що весь акт пройшов гладенько, і ніхто не залишав сцени. Репетицію почали саме тоді, коли Мандевіль пішов до себе, і, щасливий збіг, в ту мить, коли ми всі почули гуркіт, усі були зайняті в загальній сцені. «Так, це і справді дуже важливо і спрощує нам завдання», – погодився отець Браун. А тепер порахуємо, у кого саме є це алібі. По-перше, Рендол. Здається, він терпіти не міг директора, хоч тепер ретельно приховує свої почуття» але його слід виключити з числа підозрюваних. Саме його голос тоді долинув до нас зі сцени. Наступний – містер Найт. У мене є підстави думати, що він закоханий у місіс Мандевіль і не приховує своїх почуттів. Однак і він поза підозрою. Містер Найт перебував на сцені. Саме на нього й кричав Рендол. На сцені були Обрі Вернон, місіс Мандевіль. Отже, виключимо і їх. Їхнє загальне алібі, як ви це назвали, насамперед можуть підтвердити леді Міріам і її подруга. Правда, і здоровий глузд підказує, що якщо акт пройшов гладко, значить перерви не було. Але законні з позиції судового розгляду тільки свідчення леді Міріам і її подруги, міс Телбот. Вони ж поза підозрою, як ви гадаєте? Леді Міріам здивовано перепитав Джервіс. «О, так». «Вас, напевно, бентежить, що вона схожа на спокусницю. Але ви й не знаєте, як нині виглядають пані з вищого світу. Які підстави сумніватися у їх словах?» «Тому, що вони заводять нас у безвихідь», – сказав Браун. «Хіба ви не розумієте, що це алібі фактично виключає усіх? Окрім тих чотирьох на сцені, жодного актора в театрі не було». Із допоміжного персоналу навряд чи хто був, окрім Сема, що стояв на вході, та жінки, що вартувала біля дверей міс Мароні. Отож, залишаємося тільки ми з вами. Нас, без сумніву, можуть звинуватити, до того ж це ми знайшли труп. Більше звинувачувати нема кого. Ви часом його не вбили, коли я відвернувся. Джервіс поглянув на нього, завмерши на мить, тоді знову широко посміхнувся і похитав головою. «Ви його не вбивали», – сказав отець Браун. «Припустимо, на хвилину, винятково задля того, аби все трималося купи, що і я його не вбивав». Актори на сцені також поза підозрою. Отож, залишаються і Талійка за дверима, Покоївка перед дверима і Старий Сем. «А може ви підозрюєте двох панянок у ложі?» Звичайно, вони могли непомітно вислизнути. – Ні, – сказав Джервіс, – я підозрюю незнайомку, яка прийшла до Мандевіля і сказала, що вона його дружина. – Можливо, вона й була його дружиною, – сказав священник. Та цього разу його рівний голос звучав так, що його співрозмовник схопився на ноги і перехилився через стіл. «Ми говорили, – промовив Джервіс тихо і нетерпляче, – що перша дружина могла ревнувати його до другої». «Ні, – заперечив Браун, – вона могла ревнувати до Італійки або, скажімо, до Леді Міріам, але до другої дружини вона не ревнувала». «Чому?» «Тому що другої не було», – сказав отець Браун. «Мандевіль – не двоєженець. Він, як на мене, винятково моногамний чоловік». Його дружина перебувала в його товаристві часто, я навіть сказав би занадто часто, так, що ви по своїй широті душевній вирішили, ніби це інша. Та я не можу зрозуміти, як вона зуміла бути з ним тої фатальної миті. Вона ж весь час перебувала на сцені, адже грала одну з головних ролей. «Невже ви серйозно думаєте, – вигукнув Джервіс, – що та незнайомка місіс Мандевіль?» Та відповіді не було. Отець Браун дивився вдалечінь безглуздим, майже ідіотським поглядом. Він завжди здавався ідіотом, коли його розум працював особливо напружено. «Який жах, – сказав він, – ця справа, здається, найважча з усіх, але я повинен довести її до кінця». Будьте ласкаві, підіть до місіс Мандевіль і запитайте її, чи не можу я поговорити з нею віч віч. Будь ласка, – сказав Джервіс і попрямував до виходу. Але що з вами? Ах, та я просто останній дурень, – відповів отець Браун. Це часто буває в нашій юдолі сліз. Я такий дурень, що забув, яку п'єсу вони репетирують. Він неспокійно крокував по кімнаті, поки не повернувся Джервіс. «Її ніде нема», – сказав він, – «і ніхто її не бачив». «Нормана Найта, напевно, також ніхто не бачив», – сухо запитав отець Браун. «Що ж, мені вдалося уникнути найважчої в моєму житті розмови. Я мало не злякався цієї жінки, але й вона мене злякалася. Злякалася якихось моїх слів» або вирішила, що я щось побачив. Найт увесь час благав її втекти з ним. Ну ось, вона втекла. Тепер мені шкода його від щирого серця. Його? – перепитав Джервіс. Не так вже приємно втікати з убивцею, безпристрасно сказав його друг. А вона набагато гірша, ніж убивця. Хто ж може бути гірший за вбивцю? Егоїст, – сказав отець Браун, – вона з тих, хто дивиться у дзеркало, перш ніж поглянути у вікно. А це найбільше паскудство, на яке здатна людина. Що ж, дзеркало принесло їй нещастя саме тому, що не було розбите. Я нічого не розумію, сказав Джервіс. Усі гадали, що в неї найвищі ідеали, що вона в духовному плані набагато вища за нас. Вона й сама так думала, сказав отець Браун і уміла всіх переконати в цьому. Можливо, я не помилився щодо неї тільки тому, що мало її знав. Я зрозумів, хто вона насправді, за перші п'ять хвилин. «Та що ви?» – вигукнув Джервіс. «З італійкою вона поводилася бездоганно». «Її поведінка завжди була бездоганна», – сказав Браун. У вашому театрі мені всі розповідали, яка в неї тонка вдача, яка вона делікатна і як вона в духовному плані вища за бідолаху Мандевіля. Але всі ці тонкощі і делікатності зводилися врешті-решт до того, що вона леді, а він не джентльмен. Знаєте, я не впевнений у тому, що в рай пускають саме за цією ознакою. Що стосується решти, продовжував він з ще більшим запалом. Я з перших її слів зрозумів, що вона обійшлася не зовсім чесно, з бідною італійкою, незважаючи на всю свою витонченість і холодну великодушність. Про це я теж здогадався, коли дізнався, що ви ставите школу лихослів'я. Не поспішайте так, розгублено сказав Джервіс, хіба має значення, яку ставлять п'єсу? Так, має, відповів отець Браун. Вона сказала, що віддала італійці роль прекрасної героїні, а сама задовольнилася роллю літньої Матрони. Усе це було б правильно у будь-якій п'єсі, але не в цій. Її слова могли означати одне – італійці вона дала роль Марії. Хіба ж це роль? А скромна і непомітна Матрона – це ж Леді Тизл. Лише її і захоче грати кожна акторка. Якщо італійка справді зірка, і їй обіцяли першокласну роль, у неї були всі підстави казитися. Взагалі італійці надаремно не казяться. Римляни – люди логічні і не божеволіють без причини. Ця деталь ясно продемонструвала мені хвалену великодушність місіс Мандевіль. І ще одне. Вас розсмішило, коли я сказав, що похмурий вигляд місіс Сенс дає мені матеріал для характеристики, однак не для характеристики самої місіс Сенс. Так воно і є. Якщо ви хочете пізнати жінку, не придивляйтеся до неї. Вона може виявитися занадто розумною для вас. Не придивляйтеся до чоловіків, які оточують її. Вони можуть бачити її по-своєму. Придивіться до жінки, яка завжди поряд з нею найкраще до її підлеглої. У цьому дзеркалі ви й побачите її справжнє обличчя, а особа, що знайшла своє відображення в місіс Сенс, була відразлива. Що ж іще я побачив? Усі казали мені, що бідний Мандевіль нікчема. Однак це завжди означало, що він не вартий своєї дружини, і я впевнений, такий поголос посередньо йшов від неї. Однак і він не на її користь. Судячи з того, що розповідали ваші актори, вона кожному розповідала про свою інтелектуальну самотність. Ви самі сказали, що вона ніколи не скаржиться, і зразу ж навели її слова про те, як мовчання зміцнює її душу. Ось воно. Цей стиль ні з чим не сплутаєш. Ті, хто скаржиться, – лиш звичайні, хороші, докучливі люди – я нічого проти них не маю. Але ті, хто скаржиться, що ніколи не скаржаться, це чорт зна що. Так-так, саме чорт. Хіба ці хвастощі у своїй стійкості не становлять саму суть байронівського культу сатани? Усе це я чув. Проте я ніколи не чув, щоб вона поскаржилася на щось конкретне. Ніхто ніколи не казав, що її чоловік п'є або б'є її або не дає їй грошей, або ж невірний їй, якщо не брати до уваги чуток про таємничу відвідувачку. Натомість саме вона мелодраматично гризла його монологами в його власному кабінеті. І ось, коли побачиш факти, а не ту атмосферу мучеництва, яку вона сама навколо себе створила, тоді все виглядає зовсім інакше – Аби їй догодити, Мандевіль припинив ставити пантоміми, що приносили йому дохід. Щоб їй догодити, він почав витрачати гроші на класику. Вона розпоряджалася на сцені, як хотіла. Вона зажадала п'єсу Шередана. Її поставили. Їй захотілося зіграти Леді Тизл. Їй дали цю роль. Їй прийшло в голову влаштувати в ту саму годину репетицію без костюмів – і репетицію влаштували. Зверніть увагу на те, що вона цього захотіла. Але до чого ви ведете? Який сенс цього вашого монологу? Запитав актор, здивований, що його небагатослівний друг говорить так довго. Ми заглибилися в психологію і забули про вбивство. Вона втекла з Найтом. Вона обдурила Рендола. Вона обдурила, припустимо, і мене. Однак вона не могла вбити свого чоловіка. Все сходиться на тому, що вона була на сцені. Можливо, вона погана людина, але ж не відьма. Ну, в мене залишається все менше сумнівів, посміхнувся отець Браун. Але тут і не треба дару прозорливості. Тепер я знаю, що вона зробила. Все дуже просто. «Звідки ж ви можете знати?» – запитав Джервіс, здивовано дивлячись на нього. «Тому що репетирували школу лихослів'я», – відповів отець Браун. «І саме четвертий акт. Я дозволю собі ще раз вам нагадати, що вона розставляла декорації і меблі на сцені, як їй подобалося. І ще я нагадаю вам» що сцена вашого театру спеціально пристосована для постановки «Пантомім». Тут мають бути люки і запасні виходи. Ви стверджуєте, і свідки можуть підтвердити, що всі актори були на сцені. Та я нагадаю вам, що в цій сценці одна з дійових осіб перебуває на сцені, але ніхто її не бачить. Одна людина формально на сцені, але фактично може піти. Пам'ятаєте той момент, коли леді Тизл ховається за екран? Ось воно, алібі місіс Мандевіль. Запанувала мовчанка. Потім актор сказав. Ви припускаєте, що вона через люк спустилася в його кабінет? Якось же вона туди потрапила. Неймовірніше саме так. Це ще більшою мірою ймовірно, тому що вона навмисно влаштувала репетицію без костюмів. Нелегко прослизнути в люк у криноліні XVIII століття. Є й інші складнощі, але все можна пояснити. А я одного не можу пояснити, сказав Джервіс, і мало не зі стогоном опустив голову на руки. Просто не можу повірити, що ця світла, спокійна жінка могла такою мірою втратити, як-то кажуть, владу над своєю плоттю, не кажучи вже про душу. «Чи були в неї вагомі причини? Вона дуже сильно любила Найта?» «Сподіваюся», – відповів Браун, – «це було б для неї єдиним виправданням». «Та, на жаль, я в цьому сильно сумніваюся. Вона хотіла позбутися чоловіка, відсталого провінційного ділка, до того ж не дуже успішного. Вона мріяла стати блискучою дружиною блискучого актора. Та скандалу вона боялася» і не бажала брати участь у життєвій школі лихослів'я. На втечу вона зважилася б тільки в крайньому разі. Її опанувала не людська пристрасть, а якесь диявольське поклоніння перед умовностями. Вона постійно зводила чоловіка, вимагала, щоб він розвівся з нею і взагалі пропав з її життя. Він відмовився, і вона звела з ним рахунки. І ще одну річ я хочу вам нагадати – Кажуть, що у цих надлюдей особливо високе мистецтво, філософський театр і таке інше. Та згадайте, яка їх філософія майже вся? Яку нісенітницю вони видають за піднесені думки? Прагнення влади, правосильного, нісенітниця і дурниця, які страшні тим, що вони можуть спокусити недосвідченого». Отець Браун спохмурнів, що траплялося з ним дуже рідко, і зморшки на його лобі не розгладилися, коли він узяв капелюх і розтанув у теміні ночі.